І почули лише одну фразу, яку Сабуров вимовив дуже тихо. До нас потрапили деякі асесівські документи, і там було фото. Зоряна вийшла у фоє, швидко взяла в гардеробі свою хутрянку, показала сержантові на варті посвідчення і опинилася на вулиці. Білий сніг засліпив. Зоряна примружила очі звично озирнулася невже новий провал. Мюнхен, серпень 1948 року, відріз два Христового. Друга надзвичайна конференція закордонних частин ОУН проходила бурхливо. Проявилися нарешті всі суперечності між двома силами в організації – доктора Лева Ребета і Степана Бандери. Причому за Ребетом, який вмів говорити красномовно і переконливо, пішла більшість делегатів. Зоряна і Соломія сиділи в передостанньому ряді. Але їм все було чутно, бо аудиторія завмерла. Невже ОУН? Розколюється. Гине. Зоряна була в модному капелюшку з вуалькою. Не данина моді, а засіб конспірації. Навіть з дружиною Лева Ребета Дерією, яка сиділа неподалік, Зоряна намагалася не зустрічатися очима. Усім була відома її, Зорянина, пробандерівська орієнтація. Тим часом доктор Ребет бурхливо жестикулюючи говорив з трибуни. За час війни український народ та активісти ОУН прозріли. Вони побачили компрометацію ідеї елітарного устрою суспільства, яка спирається на диктатуру однієї особистості і однієї партії. Злочини Гітлера щодо інших народів – Заради шовіністичного здіймання німецького народу викликали неприйняття політики, яка сповідує ненависть одного народу до всіх решти. На український менталітет гітлерівська політика вплинула ще й тому, що її об'єктом став сам український народ. Зневага, з якою німці ставилися до його культури, мови, до його національних та політичних спрямувань допомогла українському народові зрозуміти, якою ганебною є політика національної винятковості, що політика гуманних ідей, толерантності і свободи для всіх народів є набагато кращою, і тому опозиція вітає перехід ОУН від програмного авторитаризму до демократії. І вимагає гарантій свободи слова, совісті, друку і зборів Дар'я Ребет зааплодувала першою Більшість зали підтримала Головуючий Степан Бандера задзвонив у дзвіночок і роздратовано зауважив «Панове, кон'юнктурники удають себе захисників демократії» І намагаються втягнути українську самостійну політику в таку ж саму гру в демократію, яка відбувається на міжнародній арені, і де першу скрипку грає Радянський Союз. Весь світ йде до демократії і багатопартійності. вигукнув з місця лебедь. А український народ через свою винятковість, на ваш погляд, не має йти. Це лише данина моді, відповів Бандера. Ви, бийлихо, відстали від життя. докинула до репліки чоловіка Дар'я Гнатківська. Думку відразу підхопив Ребет. Ви жадаєте авторитаризму? Він у вас в крові бийлихо. Ви хочете воювати не з російським імперіалізмом, а з російським народом. Зала загомоніла. Дзвіночок захлинався. Бандера і Ярослав Стецько про щось радились за столом президії. «Ми вимагаємо...»